Faptele apostolilor Capitolul 11 Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau: Ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând ce le-ntâmplat.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 Taie și mănâncă!" Dar eu am răspuns, Nici de cum, doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea." Și glasul mi-a zis a doua oară din cer, Ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat?" Lucrul acesta s-a făcut de trei ori. Apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată că, îndată, trei oameni trimești din cezarea la mine... Au stătut la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui și zicându-i, Trimete la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care ți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta.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 S-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și destul de mult norod s-a adaus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Și când l-a găsit, l-a dus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările Bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor, li s-a dat numele de creștini în Antiohia. În vremea aceea s-au pogărât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foame mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hătărât să primeată fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Judea. ceea ce au și făcut. Și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul.